Estic molt content de tornar a ser amb vosaltres. Avui arrenquem la sisena temporada d'aquest programa dedicat a la música ambient, a l'electrònica minimalista i experimental. Continuem amb l'horari habitual, el que vam tenir durant la temporada passada, amb l'emissió del programa els dijous d'11 a 12 de la nit i amb la repetició els dissabtes en el mateix horari Aquí, com us deia Radio Mollet 96.3 de la FM. Com és habitual podeu estar en contacte amb el programa a través del blog núvoldefum.bblospot.com o a través també de la pàgina de Facebook a facebook.com/núvol defum. A més, aquest inici de la sisena temporada coincideix amb el programa número 200. Així que estem avui de doble celebració. Per a mi és tot un plaer tornar a amb vosaltres, compartir, comentar les músiques que ens inspiren i després de 6 anys i 200 programes, és també tot un orgull seguir en antena. La filosofia del programa segueix sent la mateixa, molta música i poca paraula. Tindrem alguns programes temàtics, especials i les habituals sessions o mixtapes repartides per la temporada. Així doncs, obrim les portes aquesta sisena temporada del núvol de fum. Hem arrencat el programa d'avui, el primer de la sisena temporada i número 200, amb Abdullah Rajim, que últimament ha començat a publicar música sota el seu nom real, Anthony Linnell. De fet, aquest estiu ha publicat dos treballs. El primer és el que estem escoltant avui, un disc titulat Consolidate, i que s'apropa a aquest estil anomenat Dungeon Seed parent del Dark Ambien i d'inspiració buitantero-místico-medieval. Hem escoltat la peça titulada Seeking Immortality i continuem amb un altre tall d'aquest Consolidate, en aquest cas el titulat The Altar". En propers programes escoltarem l'altre disc que ha publicat Anthony Linnell durant aquest estiu, un treball titurat Emerald Florescence, molt més proper al seu estil habitual de techno analògic i hipnòtic. Ja sabeu que sempre estem atents als moviments de Northern Electronics i als seus artistes. I un altre segell del que no perdem pista és Crio Kriochamber, que ens té molt ben acostumats en el seu dark ambient meditatiu i atmosfèric. A finals de juny publicaven el segon treball de Kheos, artista eslovè que encaixa perfectament en el catàleg d'aquest segell de Kriochamber. Thing but Gloom és el títol de la peça que acabem d'escoltar, signada per l'eslover Keost des del seu segon treball per a Creo Chamber un disc titulat Ava, que podreu trobar en format CD, també en format digital, al bancam del Segell. N Escoltem un altre tall on les guitarres prenen un paper important, Resurrection from the Dust. Continuem aquí al núvol de fum i anem ara cap a la banda sonora d'una de les pel·lícules d'aquest any, Alien Covenant. Tot i que la pel·lícula no acaba de complir les expectatives que va crear, la música, signada per Jet Kurzel, funciona força bé aprofitant els motius de la banda sonora de la Alien original a càrrec del gran Jerry Goldsmith. Curzel fa, a més, un gran treball de disseny sonor amb el que composa peces que van creant tensió com aquesta, titulada The Med Bay. Segueixes a la sintonia de Núvol de fum el programa de música ambient, electrònica minimalista i experimental de Ràdio Mollet. El que escoltarem ara és una peça d'un artista austríaca, A.B. Lee T que recentment ha publicat un treball titulat Riverside Burrows, format per dos talls de 10 minuts. El que escoltem avui és una edició d'un d'ells que va fer per a promocionar aquest disc en el portal Accelerator. Travacions de camp i capes de sintetitzador són el que formen les peces deAibility, com hem pogut comprovar amb aquesta edició de Riverside Burroughs, que promociona el disc, com us deia, del mateix nom. Continuem escoltant més música ara des del segell Room Forty i el nou treball del guitarrista veterà Max Cooper. Raft. Aquest anglès, nascut l'any 1942, compta amb prop d'un centenar de treballs publicats, abarcant diferents estils, especialment el folk blues. Doncs així sona aquest nou treball de Max Cooper, un treball titulat Raft, com us deia, i amb la peça que acabem d'escoltar, Guayaquil, tu, Balina. I bé, arribem ja a la fi del programa, d'aquest primer programa de la sisena temporada del Núvol de Fum que el tancarem amb un tall del darrer disc de Jeffrey Cantuledesma, onde Echoin Garden és el nom d'aquest disc un disc que, que continua amb l'exploració de cantuledesma dels loops de cinta apilats en capes però amb un aire més pop, podríem dir que l'anterior, amb caixes de ritmes i amb unes composicions, diguem, més accessibles. La peça que tanca el programa d'avui, del núvol de fum, es titula The Faun. Doncs amb aquesta peça de Jeffrey cantu desma de Faun, extreta del seu nou treball titulat On the Echoing Garden, hem arribat ja a la fi del programa d'avui, número 200 del núvol de fum, i primer d'aquesta sisena temporada. Us torno a recordar que podreu escoltar la repetició d'aquest programa aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte en el mateix horari d'11 a 12 de la nit i que podeu estar també en contacte i trobareu tots els podcasts en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com i a la pàgina de Facebook del programa a facebook.com barra núvoldefum. I abans de marxar a anunciar-vos, per si no ho sabeu, que aquest cap de setmana, dissabte, tenim l'edició del festival de música Carmanyola Sound, aquí a Mollet del Vallès, en el Parc de les Pruneres, un festival que se celebrarà a partir de les 12 del migdia i fins a les 10 de la nit. I on m'hi podreu trobar punxant, juntament amb Cristina, som els Walpurgis DJs, a partir de les 2.15 si no m'equivoco del migdia una sessió variada on no hi haurà àmbit hi haurà rock, pop jazz, hip hop una mica de tot com acostumem a fer nosaltres els Walpurgis així que us esperem a tots allà en el parc de les Proneres, aquest dissabte a partir de les 12 del migdia en aquesta edició del 2017 del Carmeñola Sound Així que sense més que dir-vos ja de moment, m'acomiado fins de vosaltres, fins la setmana vinent, ens tornarem a retrobar dijous, com sempre, a les 11 de la nit, aquí a Ràdio Mollet, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit!